San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, Jainkoa berengatu sartzen dugun eskerroneko kalizak, ez algaitu Kristogaz bat egiten beronen odan. Eta zatitzen dogun ogiak ez algaitu Kristogaz bat egiten beronen gorputzean. Ogia battan ez, Guste ja gorputz bat gara, ogi bakarretik hartzen dugu eta danok. Jaunak esana